të libri ose të komentimi librit etika e shkuarjes për gjami të autorit Shekhe Muhamd ibn Abdul Wahab Rahimahullah kemi më rrideri të qështja e të shahudit do më than ulljes për të shahud edhe e të hijatin im barum mënyrën e ulljes edhe mënyrën e ndajtjes në të shahud Kur se matutje autori rahimahullahu ta'ala ka përmend uh, vëtë të shahudin. Edhe thot, wa yakulu, të më thënë atulje, që ësë jarumë në mësimin para prakë, uh, a ty thot, At-tahiyyatu lillahi wa s-salawatu wa t-tayyibatu. As-salamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu aleynaa wa ala ibadillahis salihin Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Kjo është një formë e teshhudit, të cilën e ka përmendë këtu dhe kjo formë transmetohet në dy sahihat, në do të them Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu Dhe kjo është më e sakta më e vërteta prej transmitimeve të ndryshme ose prej formave të ndryshme të të shahudit Edhe pra ndaj kët e ka përmend autori rahimahullah Pasta i ka thamë Wa ejju të shahudin të shahedhu Mimma sahani nëbiji sallallahu aleyhi vësallem Gjaz do më thanë me cilin do të shëhud, cilin do të shëhud të thot, që është i transmituar me transmitim sahih prej pengamerit sallallahu anem sëllem, do më thanë është e lejuar, cilin do prej atyre formave që janë transmitu, e që janë sahiha, është e lejuar. E, mirë po e ka përmend këtë e, të parin, do më thanë e ka përmend këtë, sepse kjo është ma e sakta në transmitim, pra transmitohet në sahihu në Bukhariu dhe muslimit. E, pastaj, do thot, e, prej të gjitha formave, pra lejojt se cila, si që ka thonë shejhu, por më parsore është kjo, pra ndaj nëse njëri ju e bëm ndë një herket, ndë një form tjetër që është transmitu prej për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, edhe ajo është mirë. Ose, përshënë të bëjmë shumicën e namazëve këtë, e ndë një herë, ndë një formë tjetër, edhe ajo është mirë. Por, djetarë tërheqin vëmendje në këtë qështje, se nuk lejojt bashkimi, ose, si me thonë, shkrirja e më shumë të shëhudeve, me formu një të shëhud tjetër, të ri. Pra, sigur përshemën me marat që e ka transmituar të lëmën meshudi, edhe një që e ka transmituar Abdullah ibn Abbas edhe mi bashku fjalët e aty në të dyjave dhe me formu një matplot si që me ndojnë disa kjo nuk është elikshme, sepse, e ligshme sepse duhet të thuhet vetëm ajo që është transmituar e, pas taj ka than autor i dhe himenullah vel awla të khfifu hu wa ademu zjadet i aleji li dhahiri hadith ibn Mesudin radhi Allahu anë do thëtë më parsore edhe më e mirë është që e, të shëhudit bëhet më i shkurt dhe më thënë bëhet vetëm kjo edhe më shtohet diçka jashtë jasht aksaj e, sepse a, kështu kjo kuptohet nga fjallët e hadithit të ibn me shëhudit radhiallahu anhu që do thëtë se e, si pas në mëndimit të shëkh muhammed ibn abdullu haab Pra në të shëhudin e parë, nuk është mirë të thuet diçka tjetër, si përshonë salavatet ose diçka tjetër. Pra mjaftonë, ose ma, më parsore, a është të thuet vetëm të shëhudin dhe asë gjëtë tjetër. Por, e, si thonë disa djetarë tjerë, se salavatet lejojtë të thuhën edhe në të shëhudin e parë, sepse përgjith, të më thonë në hadithi ose fjala për nga meri qëllallahu hanim e sellem, ku e tregon në mënyrën e salavatit është i përgjithshëm, nuk e dalon të shahudin e parëve të dytin, por vetëm tregon se mas thot pas të shahudit, thuhen këto salavate. Pra ndajt disa kanë thonë që në të shahudin e parë, pra në bazë të transmitimit të abdullam në mesudit, thuhet, ose në ulljen e parë, pra thuhet vetëm të shahudit, të as gjithjetër, kurse disa në bazë të hadithit, ose në pas të kuptimit përgjithshëm të hadithit, thonë se edhe në të shahudin e parë thuhën salavatët. Edhe këtu Shek Sulemanë Rëhejli, hafidhahu Allah, thotë ma saktë si pas kuptimit të ti, Wallahu Alem, ashtë dhe me thanë që edhe në të shahudin e parë të thuhën salavatët ibrahimije që quhenë. Ka thënë autori Rahimahullah Dhe mu thënë Kjo është të shahudi i par Pas ta i thëtë Thume inkarnet i salatu Rekatajni fekat Salla Alehi wasallem Pra kjo është të shahudi i par Dhe nëse namazi ka vetëm dyrekate Atëherë pas të shahudit Thuhen edhe salavatet Ose Si të shkuptohet Dhe mu thënë nëse past me 4 rekate nuk thuhen selavatet dhe ato thuhen ne teshudin e dyt. Ne selavatet jan Allahumma salli ala Muhammeden wa ala ali Muhammade kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammade wa ala ali Muhammade kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Do thot edhe kjo kjo mënyrë e selavatit është e transmetuar në Sahihin e Buhariut. Mirpoan Sahihin Buhariut nuk thuhet wa barik ale Muhammed, po thuhet Allahumma barik ale Muhammed. Domethën pas <coughs> pjesës së parë fillohet gjithashtu me Allahumma barik ale Muhammedi wa ale ali Muhammed. Kjo është në Sahih, kurse kjo mënyrë që e ka përmendë këtë autori duke vazhdu do thot vetem wa barik ala muhammedu se transmeto ne ne disa prej suneneve edhe gjithashtu edhe për këtë çështë e thot autori rahimahullahu wa yajuzu <coughs> an yusalli ala an yusalli ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma warad num thanna dha lahu at sili loj i salavatit që, që është transmitu me transmitim sahih. Do me thëmë edhe për këtë qështë që i gjithashtu lejohën vetëm ato salavatat që janë të transmituera me transmitimet të vërtetuera, prej për nga merit sallallahu alim sellem, dhe nuk lejohet të shtohet ose të ndrysohet në topë. Pra ndaj, në namaz nuk lejohet të thuhet, Allahume salli ala sejidina Muhammed, si që stoën disa njerz por thuhet vetëm Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Por vetëm thuhet ajo që është e transmetuar me transmetim të saktë. Rabb kafan wa al Muhammad ahlu beytihi. Do të thotë këtu pasi përmendet pra sallallahu ala Muhammad. Ta, o Allah të shoq salavat mbi Muhamedin wa ala Ali Muhammed dhe mbi, pra kjo fjal Ali Muhammed, ka mund të këtë disa kuptime, mund të i përfësi familje në pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, mund të i përfësi të gjithë sahabët, edhe gjithë ashtu mund të i përfësi të gjithë besimtartë, të gjithë umetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësillem. Mirë po në këtë, në këtë vend, kjo fjal alë ashtë... E, me kuptim të familjes ose pasardhësve grave dhe pasardhësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mirëkthehet gjithashtu këtu edhe një herë te te shahudi, te shpjegimi te shahudit, çka do të thot. Fjala at-tahiyyatu për ndryshe do thot përshëndetje. Ë, do të thon at-tahiyyatu lillahi, pra përshëndetet janë të Allahut ose për Allahun se thot ej gjemiut të hijati lillahi ta'ala istihkakan vë mulken, pra të gjitha përshëndetjet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala edhe në aspekt të meritës edhe në aspekt të posedimit do thot se Allahu subhanahu wa ta'ala pra e, fjala përshëndetje të hijat ka kuptimin e madhrimit edhe Të gjitha llojet e madhrimit, edhe të gjitha llojet e përshëndetjeve i takojnë edhe janë meritore për Allahun subhanahu wa ta taala ose Allahu i meriton të gjitha madhrimet prej krijesave të tij. Edhe gjithashtu i posëdon. Do të thonë çdo gjë që është në dorën e Tij subhanahu wa ta taala. Prandaj pra thot istihqaqan wa mulken i pranjta Allahut në aspekt të meritës dhe posëdimit ose sundimit pra të gjitha përshëndetjet i meriton Allahu dhe i posedon ato pra ndaj kur besimtari thot e të higjatu lillahi pra kjo nuk do më than se Allahu ka nevoj që të përshëndetet por do më than se besimtari e madhron Allahun subhanahu wa ta'ala me madhrim të cilin e meriton aj subhanahu wa ta'ala Edhe kjo Në këtë Kontekst Dhe më thënë duhet përmendet se Allahut I drejtohet përshëndetja Pra me këtë fjal të hrijat Dhe nuk I drejtohet selam Dhe më thënë nuk thuhet E selamu ala Allah Sepse selami është është lutje Realitet për pache edhe shpëtim dhe nuk i thuhet Allahu subhanahu wa ta'ala për i drejtohen përshëndetjet pastaj was salavatu ka than autori et de'awat dhe thët lutjet fjala salat në gjuhën arabe dhe më than lutje pra i thuhet namazit se në e përkëthim me fjalen namaz që është në gjuhë tjetër nuk është asë në gjuhën arabe asë në gjuhën shqipë E, ma e sakt ose ma e përpikt në përkëthim fjala salat ta është me fjalen e, falje dhe më than e, kur e, thuhet si kur, kur thuhet arabisht usalli lillahi pra i falem Allahut e, përkëthet shqip e, në mënyrë më, më të sakt e fal, kjo falja është lutje edhe në gjuhën arabes salat dhe më than lutje Pra në këtu në këtë dua, thotë thot, të gjitha përshëndetjet i takojnë Allahut dhe të gjitha lutjet, gjithashtu. Ose e ka kuptimin ma gjithë përfësires, të më thënë e ka kuptimin namazin si forme caktuar e lutjes dhe gjithë lutje tjetër. Wat tajjibatu do thotë el amalu saliha, të më thënë veprat e mira pra veprat e mira janë veprat arabisht tajjibat du më thanë të këndshmet ose të pastërtat pra njërat e pastërta dhe të këndshme si që ka thanë pengameri sallallahu aleyhi wasallem inna Allah e tajjibun la jakbelu illa tajjibat dhe thotë se Allah hu është i pastër dhe nuk pranon as një vej për përvec atë që është e pastër e pasi këtu është përment me njëjën shque se el do të thotë se të gjitha të mirat edhe të gjitha të pastër pra shdove për e mir i drejtohet vetëm Allahu të subhanahu wa ta'ala pastaj ma tutje vjen e salamu alejka i juhen nëbiju e, që, që është selam për pengamerin salam kërse fjala selam do të thotë spëtim. Pra, me kuptimin e fjalës salame, pra spëtim nga çdo e keqë dhe nga çdo dëmtim. Sigur edhe të në sip njunë e popullit thuhet ka dalë në selamet, do të thonë ka ka shpëtuur prej çdo të keqë veç çdo vështirësie. Evë pra këtu siç e shifnim fillim thuhet at-tahiyyatu lillah pra përshëndetet janë për Allahun kurse selam për pengamerin sallallahu anem sallam dhe thot se Allahu përshëndetet për nuk i jepet selam ati sepse selami është lutje si kurse ka thamë kur thuet e selamu alejkum pra pacha ose shpëtimi qoftë mbi ju ose me ju edhe për ndryshe selami ose shpëtimi edhe mbrojtja vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është një prej Emrave të ti, subhanahu wa ta'ala Pas selamit në këtë të shahud Pra sepse ne jemi të obliguar të qojmë edhe salavat, edhe selam Për pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem Si qka thënë Allahu, ja juhe lëdhina amanu sallu aleyhi Wa sallimu të slima Dëmë thënë o ju që kini besuar Qojmë një salavat për të dhe selam Eh, sahabët e kanë pytë për nga merin sallallahu alaihi wa sallam Edhe i kanë thanë se selamin edhim Pra këtë në të shahud përmendet selami për për nga merin sallallahu alaihi wa sallam Edhe sahabët kanë thanë se edhim si duhet të të qojmë selam Por si duhet të të qojmë edhe salavat Edhe atëherë ja kam suket salavat që quhet e salatul ibrahimije Pra Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed Këma sallajte ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim. Edhe, Allahume barik ala Muhammedi wa ala Ali Muhammedi dheri në fund. Edhe, kërse keo fjala salat, si që të rëgum, dhe të thot lutje. Kër thuhet, kër thuhet në lutje, o Allah, dërgoj salavat, ose salat, ndëmë thënë për nga merit, sallallahu alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai alai al ka dallim sepse salavati për prej melajve dhe besimtarve është lutje për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kurse prej Allahut është mësir për të. Edhe prandaj këtu do të thotë dërgimi i salavatit prej është për robërvë është kërkim i mësirës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot autori rahimahullah wa tazuzu salatu ala ghayri nabiye sallallahu alayhi wa sallam munfaridan idha lam yakthur wa lam yutakhadh shiaran asa idha lam takthur wa lam tutakhadh shiaran li ba'd an-nas aw yuqsadu biha ba'd as-sahabati duna bab daman hadha salawati lejohet per dikant tjetër përveç pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam nase nuk bëhet shumë, dhe më tha në tepërt, nëse nuk bëhet si simbol për dikam, edhe në qëse gjithashtu nuk bëhet për t'i dalu disa sahabe nga të tjertë. Me këto fjalë ka përfësi disa qështi e këtu autori Rahim e Allah, se dërgimi i salavatit për pengamerin sallallahu aleyhi vën sallem nuk ka dyshim se është urdhër. Dërgimi i salavatit për pengamer tjertë është i lichëm, gjithashtu kjo me faqtem të të gjithë dietarëve. Edhe gjithashtu dërgimi i salavatit për dikën tjetër duke e bashkuar me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu lejohet. Sigur në këtë rast kur thuhet Allahumma salli ala Muhammeden wa ala ali Muhammade, do të them ços salavat për e, penga, për Muhammedin dhe për familjen e tij. Por ajo që ka kundërshtim me dietarve, a lejohet për dikën tjetër veçmas? Nëse thuhet Allahu me salli ala fulan Du më thënë përdikan tjetër përveç Pengamerit sallallahu alaihi wa sallam Et disa prej djetarve Kam thënë se kjo është e veçan Vetëm për pengamerit Kurse për njerëzit tjetër Nuk dërgohet salavat edhe Selam Et disa kam thënë se lejohet Në qovë se nuk të prohet shumë Nëse nuk Du më thënë dhe njëherë rral Përdikan Si kam thënë shembul Nëse njëri u thotë Allahumë salli ala ebi, dhe më thënë o Allah, qojë salavat dhe më shqivë, dhe më thënë babës tem, nëse ajë e meritonat. Um, për gjithësi, uh, ose nëse bahet e veçante dhe përherëshme për dikan, atërë nuk lejohet. Gjithashtu e ka përmend këtu autori, Rahimë Allah, edhe rastin kur, Me të dalohen disa sahabe nga disa të tjerë, si të bëjnë, për shembul, ra, rafidit, të cilët e vecojnë Aliun radhiallahu anhu, edhe thonë Alehi selam, për shembul. Edhe këtë nuk e thonë për sahabe tjerë, këta e bëjnë, dëmë thonë, prej teprimit të tyre që e kanë, që është një prejve, prej shumë veprave të këqija dhe të fliqura që i bëjnë ata që për të dalu prej sahabëve të tjerë edhe për t'i postru sahabët tjerë radhi Allahu anhum e gjmeim në këtë rast nuk lejohet dëmë thënë me në këtë mënyr edhe në përgjithsi shtë të gjë që është shenj e bidatëgjive nuk është e lejuar si që janë përshemull përdorimi të spive e kështu me radha jo është dhe shenë daluese e bidatëgjive dhe shenë e bidatit dhe nuk lejohet përdovret Pashtaj ka thonë autori rahimëhullah wa tusenu salatu ale nëbiji sallallahu aleyhi wa sallem e fi gajri sallat kërë dërgimi salavatit për me nga merin sallallahu aleyhi wa sallem është sunet dhe jashtë namazit va uh, të, të të akkëdu të akkudan këthiran inda dhikrihi kurse përfortsohet shumë kësë sunet kur përmendet emri ti sallallahu aleyhi vësallem dhe më than kur përmendet pengameri sallallahu aleyhi vësallem si përforsin ashtu edhe përdëgjuesin ashtë uh, disa thonë se është obligim e disa thonë se është sunet shumë i fort ose shumë i përfortsuar që të dërgohet selavat pra bashkë me përmendjen e emrit të tij. Kjo do thotë edhe jas namazit. Pastaj ka përmend çka thuhet pas selavateve në namaz. Kafan rahimahullah, ويسن ان يقول do thotë është sunet që pas mbarimit të selavateve të thotë Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wemin azabil qabr wemin wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa'udhu bika min min fitnatil masihi dajjal kjo esht muttafaq alaihi do methan esht hadithi transmetuar ne dy sahihat dhe ka konsensus per vërtetësimin aty kjo kërkimi mbrojtjes prej këtyre katër gjërave do thotë allah kërkon mbrojtjen e ti prej dënimit të e xhenemit dhe prej dënimit të varrit, kërkojnë mbrojtje të tij prej e, sprovave të jetës dhe vdekjes dhe kërkojnë mbrojtjet e tij prej sprovave të Mesihut Dejal ose me, Mesihut të rënshëm ose gënjeshtar. ë për këtë dua që thuhet pas salavatëve, shumica e dietarëve janë të mendimit se kjo është Sunnet është një prej duave që është Sunnet të thuhen në namaz. Kurse disa predietarve që janë dhahirit, kanë thënë se është wajib, sepse ëm në hadith ka ardhur në formë urdhrore. Pra kërkoni për Allahut, kërkoni te Allahu mbrojtje prej katër gjërave dhe i ka përmend këto. E, si duket se me mbledhje në të gjitha argumenteve vërtetohet se kjo është një prej suneteve të forta e nuk është vazjib sepse për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka than në hadith tjetër thumë lijët e khajjer minët duai aqe behu i leji pasaj dëmë than letë zgjedh cilën dua i përqen më shumë që ta thotë dhe thotë pas salavateve të zgjevë dua që ati i pëlqenë që të më thanë se njëriu është i lirë të zgjevë dua në këtë rast dhe nuk është i obligumë që të thot një dua të caktuar e pasi pengameri sallallahu alimu sallem e ka thanë kështu në përgjithësi pra se mundet njëriu të bëjt dua cka dojë ajë për vete në atë rast do të thotë se nuk ka dalim a është në namaz e të obligueshëm ose në namaz në file sunet e kështu me rad pra i lejohet njeriut të lutet Allahut ashtu si do vetë. Pra ndaj në këtë mesele e përmendin edhe qështjen e lutjes në gjuhë të tjera. Dëmë thëmë pasin baron, ato që janë të caktuar në sunet, si është të shahudi salavatet, pastaj njeriut ka drejt të lutet Allahut si të dojë. E pasi ka drejtë si të dojnë, nëse nuk e di gjuhën arabe, mundet i lutat edhe në gjuhën evet. e vetë. Allahu alëm. Pasta i ka thanë, vajnë dëa bi gajri dhali ke fëhasën, përa si që përmendëm hadithin, ka thanë edhe nëse lutët me duat tjera, përve së kësaj, është mirë, në regullë, li qavlihi sallallahu aleyhi wasallem, thumë me jetë e khajjarë, min el du'a i arjabehu ileyhi pra pastaj e pra pastaj le të zgjedh çfarë duaja të doj. Pra kë, në hadith. Edhe ky hadith gjithashtu është te Buhariu dhe Muslimi. Eë Kjo do të më fam ky hadith vërtetën se njeriu pas mbarimit e salavateve mund ti lutet Allahut me cilën dua të doj dhe të kërkoj prej Allahut çka të doj prej mirësive të dunjas dhe ahiretit. Por nëse është imam nuk duhet ta zgjas shumë duan pas salavateve sepse mund ti shkaktoj vështirësi xhamatit. Si <coughs> thot autori Rahim Allah, malam yashukka ala al-ma'mum, thon përderisa nuk i bën vështirësi gjematit që falen prapati të më thanë se nuk nuk duhet të shdoj shumë dua për para selamit edhe të zhja shumë atë ulljen e fundit sa që t'i shkaktoj vështirësi gjematit gjithashtu thot uajëgjuzët dua ulishak si muajjen edhe gjithashtu lejohet të lutet njeri u për një njeri të caktuar pra në ulljen e fundit Ellë li fe'lihi sallallahu alaihi wa sallam fi dua'ihi li'lmustad'afina bi Mekka, saqita kabah anmeri sallallahu alaihi wa sallam, aslutur per ata qi kan mbet me ke qi kan qen te shtypur prej mushrikve. Dhe me këtë dua përfundon namazi dhe mbetet vetëm një çështje fundit e ajo është vanya e selamit. Ka thënë autori rahimahullah, thumma yusallimu wa huwa jalisun mubtadi'an anjëmini qailan dumtan pastaj jap selam duke çen ulur duke filluar me anën e djathtë dhe duke thënë assalamu alaikum warahmatullahi wa, wa an yasalihi kadhalik kada nga ana e majt gjithashtu dhe kthimi i kokës në të djathtë dhe në të majt është sunnet kur se thot në anën e majt duhet të bëhet kthimi më shumë saqë ti duket fyçja prei mbrapa do më thënë kur e kthen në kokën në anën e majt duhet ta kthej më shumë sesa në anën e djathtë siç ka transmetuar Amir ibn Saad pre Baba Said radiallahu anhu thot kuntu ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminehi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi këtë ky transmetohet e muslimi do më thënë ka thonë se shihja për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem duke dhën selam nga anë e djadë dhe nga anë e majtë sa që ja shihja e, fa, dëmë thënë bardësin e faqës faqën e bardë të ti sallallahu aleyhi ve sellem Si pas kësaj, dothat disa djetarë e kanë komentu se këthimi i kokës më shumë sa që jështë dukë faqëja është për anën e majtë Wallahu a'lem Dëmë thënë se ka këthi Koken më shumë nga në e majtë Sesë nga në e djadë Pasta i thëtë Vë e gjëheru imamun Bët teslimet il ula feqat Vë ju sirruhu ma Gajruhu Dëtë thëtë Pra shekhu Rahimahullah thëtë Imami e band selamin e par Meza Kurse dhe tjertë, pra gjemati edhe a i që falet vetë, i bënd të duja pa za. Pra si pas kësaj, mendimi i Shekë Muhamdim Nga Dullu Habit, Rahim e Allah, është se, <coughs> kur imami jep selam në anën e djavët, e jep e, pra selamin me za, kurse në anën e majtë pa za. Por, e, me e saktë është, se imami në të dujë anët, jep selam me za, që ta dy gjojnë e, gjemati, se, dhe më thënë hadithet e shumë të janë që e vërtetojnë këtë gjëa. Kurse, kuptohet për gjëmatin, në esenës gjëmatit të gjitha, fjallët në namazit, thotë paza, nuk thotë asë një gjëa, dhe thotë me za gjatë namazit. E, dhe njëherë, është sunet, do të them suneti është edhe të zgjatet zani edhe të shkurtohet me selam. Pra gjatë dhënies së selamit mundet edhe të zgjatet zani edhe të bëhet më i shkurt. Mirpo jo të zgjatet aq shumë sa zgjatin disa, do të thotë që harron ai enselama ku ka mbet namaz, do të them, nga ajo që e zgjasin aq shumë. Por ajo zgjatje që është normale për për zgjatjen e këtyre fjalëve ela thot when we bihi al khuruja min as-salati pra meket selam duhet me pas niyet daljem prej namazit siç e kemi tregu pra kjo dhonia e selamit es styll te kafun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim duhet se namazi pra njeriu hi ne peritualet e namazit ose b bë, b'm ihram me takbir edhe bëhet halal pra dal prej <coughs> eh, normave të namazit me selam. Edhe kjo është stil, pra njeriu duhet më pas në jetë që të dalë prej namazit me kët selam. Mm -hmm. Thot wayan we be aidan assalamu alal hafazati wa alal hadirin. Edhe gjithashtu e eh, ka një jet pra me kët selam që të japë selam me lajkeve që janë mbrojtës të njerëut edhe atyre që janë pranisëm prej besimtarve. Ëh, domethënë se me selamin duhet të ketë një et dy çështje ai që falet, ta ketë një et daljen prej namazit, edhe e dyta të japë selam besimtarve, vëllezërve të tij besimtar. Edhe kjo me argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë <coughs> thumma yusallimu ala akhihi Min ala jeminihi wa shimalihi. Dhe të pastaj i e pselam vla, vlaut të ti, që e ka në anën e djatë, dhe ati që e ka në anën e majtë, e transmiton muslimin në sahihun e ti. Edhe kjo kur thot vlaun e ti, pra e përfshin vlezrit në fe, që ofshin ata prej njerëzve ose me lajkeve, ose ma di edhe prej gjinve, dhe të ata që janë besimtar, janë vlezrit tonë. E prandaj qe tu shehu e ka për mend se me selam e ka për qëllim t'i japë selam e, me lajkeve mbrojtës që janë në krahun e djathtë dhe të majt, edhe atyre besimtarëve të pranimshëm. Në rregull, ajo që është e patjetërësueshme është ta ketë për një jetë daljen prej namazit. Kurse këtë të dytën nëse nuk e kanë jetë, atëherë namazi është i plot, nuk i priset. Mirpo, kjo është një urtësi dytësore, si më thonë se pasuese. Urtësia themelore e vënies së selamit është me dal prej namazit, kurse kjo urtësi pasuese është edhe kjo, me dhënë selam besimtarëve, do më thonë në përfundimin e namazit. Ehm, me kaq që po përfundojmë me lejen e Allahut, Do thotë uh, për këto normat namazit që kanë të bajnë uh, për dyre qatët Do thotë namazit që është dyre qatët Ka edhe disa regula që i përmend këtu autori dhe ahimullah Ma të tje vazhdojnë me cështet e tjera Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed Wa akhiru da'wana, anil hamdhe lillahi rabbil alamin